Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu pentru un nou prilej pe care ni l-a oferit, ca prin intermediul unui mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, să putem să ne îndeletnicim și astăzi cu vestea cea bună a Lui Dumnezeu. Lecțiunea de zi este C025 și va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 16 al 1 a lui Pavel către Corinteni de la capitolul 3. Meditațiile acestea aparțin Priotului Nicuriță, după care au fost prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a acestor lecțiuni de 30 de minute fiecare. Mai înainte de aceasta, însă, dați-mi voie să citesc un pasaj foarte interesant dintr-o carte intitulată Mărturii din viața monahală. Cartea aparține lui Gheron Iosif, este o traducere de preo-doctor Constantin Coman, editată de Editura Bizantină București la anul 1995. Din capitolul 10 cu titlul Creatorul a suflat în tine și ți-a dat Duh de viață, la pagina 58, întâiul paragraf, dau citire următoarelor cuvinte. Oricine dorește și caută să primească Harul dumnezeesc, să îl dăruiască Dumnezeu, trebuie întâi de toate să-și cunoască foarte bine propria existență, să se cunoască pe sine. Acesta este adevărul adevărat, pentru că orice lucru are un început și dacă începutul nu-l poți afla, nu ai cum să ajungi la bun sfârșit. Iar începutul și adevărul este să cunoască omul că este nimic, zero, și că din nimic au fost toate făcute. Dumnezeu a zis și s-au făcut. A zis și s-a făcut pământul și luând țărână a zidit pe om, fără suflare, un om de pământ. Aceasta este existența ta, aceasta suntem toți, pământ și țărână. Aceasta este prima lecție pe care trebuie să o înveți foarte bine pentru ca harul lui Dumnezeu să vină și să rămână pentru totdeauna cu tine. Din aceasta vine cunoștința adevărată și tot din aceasta se naște smerenia. Să nu fii greoi la cuvinte când spui acestea, ci foarte sigur pe tine să mărturisești adevărul, sunt pământ, praf și țărână. Aceasta este prima noastră mamă. Dacă pământul este călcat de picioare și tu trebuie să te lași călcat de picioare, ești țărână, nu ai nicio valoare. Te transform dintr-una în alta ca orice materie nefolositoare. Dar creatorul a suflat în tine duh de viață și iată dintr-o dată ai devenit om rațional. Vorbești, lucrezi, scrii, înveți. Nu uita însă că rădăcina ta este pământul. Și dacă cel care ți-a dat duhul ți-l ia înapoi, tu devii din nou pământ bun de făcut cărămizi. De aceea, aduți aminte de cele din urmă ale tale și să nu mai păcătuiești în veac. Acesta este cel din lucru care nu numai că atrage harul, dar îl și înmulțește și îl păstrează. Acesta ridică mintea la cea din contemplare a firii și în afară acestui început, poate cineva să afle câte ceva, da, dar după puțin timp pierde totul pentru că nu zidește pe temelie tare, ci încearcă cu tot felul de meșteșuguri, pierde totul încheiat citatul. Am dat citire acestui pasaj în vederea acelora care consideră că ar putea face ei ceva de la ei înșiși în vederea câștigării mântuirii, în vederea câștigării unui loc la locul cu verdeață. Sper că s-a înțeles bine, noi suntem pământ și dacă facem ceva, dacă am devenit ființe raționale, este numai intervenția lui Dumnezeu. Ce am putea face noi care să aducem din partea noastră înaintea lui Dumnezeu și să ne câștigăm un merit noi care suntem pământ și țărână? De aceea ni se spune atât de lămurit în încheierea pasajului pe care vi l-am prezentat că oamenii care încearcă cu tot felul de meșteșuguri să facă ceva pierd totul, așa ni se spune aici, și de ce? Pentru că nu zidesc pe temelie tare. Cu prilejul lecțiunilor precedente am vorbit destul de insistent și pe larg despre temelia care este Hristos, numai cine zidește pe temelia Hristos poate să aibă o intrare la Dumnezeu pentru că se prezintă acolo cu lucrurile câștigate de Hristos și nu de El însuși. Dragul meu ascultător, credința dumitale este întemeiată pe temelia Hristos? Dumneata care te numești creștin ortodox sau ori de care te-ai numi, ai zidit temelia dumitale pe Hristos? Cu ce te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății? Te vei înfățișa cu cele ce ai făcut dumneata sau cu cele ce a făcut Hristos pentru dumneata? Ai grijă! Adevărata învățătură ortodoxă, așa cum am luat-o și din viața monahală de aici, de acum, ne spune limpede și lămurit categoric că noi nu putem face nimic, noi suntem țărână, și dacă vrem să avem parte de o viață veșnică, adică pentru toată veșnicia să dureze fericirea noastră, trebuie să ne întemeiem pe cele ce a făcut Hristos, care este temelia stânca veacurilor. Doamne Dumnezeu le tată ceresc! Te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, luminându-ne tot mai mult cu privire la adevărul despre noi înșine și despre tine. Descopere-ne apoi dragostea ta mare pe care ți-ai arătat-o, dând pe Domnul Isus Hristos ca prin El să putem fi readuși la tine, să putem căpăta firea ta de Dumnezeu și să împărățim cu tine pentru toți vecii, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. E o stâncă Cei de viacuri Stă în valuri Ca un far Adăpost Oricărui suflet care îi dus De-al vieții val Stânca mea A mi-a cetate Locul meu de post al meu sprijin în necazuri, Iisus Iisus Hristos Urle Maria în vântul șuie, Al meu sprijin în necazuri, Iisus, Iisus Hristos. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire epistolei lui Pavel către Corinteni, 1-a sa epistolă, capitolul 3, versetul 16, care astfel grăsuiește. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Cuvintele acestea sunt adresate de apostolul Pavel, bisericii din Corint, în care apăruseră multe certuri și dezbinări. Unii se socoteau ai lui Pavel, alții ai lui Apollo și așa mai departe. Pavel le spune aici, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Un templu nu poate fi cu adevărat templu decât atunci când pietrele care îl alcătuiesc sunt unite. Cărămizi sau pietre împrăștiate nu pot fi numite templu sau casă. Templul din Ierusalim a fost o icoană a templului duhovnicesc din nou legământ, adică a bisericii lui Hristos, locuința lui Dumnezeu pe pământ. Acest templu nou este alcătuit din toți credincioșii Domnului Iisus la oaltă. Deci, prima condiție a templului ca să poată fi locuința lui Dumnezeu este unirea pietrelor. A doua condiție este curățirea lui de toate spurcăcinile. Așa cum odinioară Domnul Isus a curățit templul din Ierusalim de vânzători, tot așa trebuie curățit și templul noului legământ,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 Dacă nu întorci un ceas, se oprește. Așa trebuie să fie curățit zilnic templul vieții noastre. Un templu necurățit este un templu pângărit și Dumnezeu nu poate locui în el. Cete de vânzători stau la ușa templului nostru căutând să intre înăuntru pentru a-și face interesele lor. Ei nu se rușinează, chiar dacă odată au fost scoși și biciți de Domnul Isus. Mereu, mereu pândesc ocazia pentru a intra înăuntru. Desigur, este vorba despre multele din poftele noastre ale firii pământești, atât acelea sufletești cât și cele trupești. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, cum ni se arată la Tit, capitolul 2, versetele 11-12, de aceea trebuie să stăm în fiecare zi cu măturoiul în mână, curățind templul de toate lucrurile pe care le aruncă diavolul și lumea în untru nostru. Cum nu lăsăm porcii în salon, așa să nu lăsăm gândurile necurate în templul vieții. Zice Sfântul Efrem Sirul, să facem din sufletele noastre biserici care să fie vrednice de Dumnezeu. Dacă în casa ta vine unul din cei mari ai pământului, chiar și ușa ta se împărtășește de cinste, cu cât mai mult trebuie să fie împodobită dacă Dumnezeu însuși locuiește în tine. Fii pentru el biserică și preot. Slujește-i lui în biserica ta după cum a fost și el preot și jertfă pentru tine. Fii și tu pentru el biserică, preot și jertfă. Fiindcă sufletul tău este biserică, nu lăsa nici o necurăție în ea, nu lăsa nimic în casa lui Dumnezeu din cele ce sunt urâte. împodobește un în schimb, cu tot ceea ce îi se cuvine lui Dumnezeu. Încheiat citatul. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Iată deci, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Ce mult spun aceste cuvinte. Nu numai fraților din Corint trebuia să li se deschidă ochii pentru înțelegerea acestei mari realități în viața lor de răscumpărați, ci și nouă credincioșilor de astăzi, nouă acestora care ascultăm acum aceste meditații. Da, avem nevoie. Mare nevoie să ni se deschidă ochii înțelegerii ca să știm că Dumnezeu însuși prin Duhul Sfânt a luat loc în inimile noastre împreună cu Domnul Hristos. Astfel că dacă Duhul Sfânt locuiește în inimile noastre, noi îl avem și pe Tatăl și pe Fiul rămânând în noi. Aceasta nu este numai o doctrină sau o teorie, ci este o realitate binecuvântată pentru ca să fim convinși că este o realitate binecuvântată. O să dau citire unui text în care însuși Mântuitorul vorbește despre aceste lucruri minunate. Este vorba de Ioan capitolul 14, versetul 23, unde Mântuitorul spune Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi, noi. Vom veni la el și vom locui împreună cu el. Luați aminte la acest noi. Vorbește la plural, referindu-se la el, fiul și tatăl. Deci, Duhul Sfânt este în noi deja cu prilejul întoarcerii la Dumnezeu. După aceea spune Domnul Isus, Eu și tatăl venim și noi și locuim în inima aceluia care ascultă de cuvântul meu. Dragii mei, noi nu citim aici cărți de bazme și nici cărți ale oamenilor. Este cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu când a spus, el va face. El însuși, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt s-au angajat să locuiască în inima aceluia care iubește pe Domnul Hristos și păzește cuvântul Lui. Ce alt ceva și-ar putea dori un om mai mult pe pământul acesta decât să fie reședința cartierul general a lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt? Da, acela care și-a predat de bunăvoie toate cheile încăperilor din viața lui Duhului Sfânt devine un om duhovnicesc umplut cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și numai oamenii duhovnicești pot cunoaște tainele lui Dumnezeu și pot deveni împreună lucrători cu Dumnezeu. Dacă slava lui Dumnezeu se așează deasupra templului vieții mele și rămâne în el, alții vor vedea lucrul acesta, atunci voi fi o epistolă a lui Hristos în fața oamenilor și vor dori și ei să aibă parte de o astfel de viață. Haideți acum să dăm citire 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 17. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Haideți să ne întrebăm, cum se poate nimici un templu sau o clădire oarecare? Răspunsul vine de la sine... Împrăștiind cărămizile care alcătuiesc Templul sau clădirea. Cine ia din pietrele vii cioplite de Domnul Isus prin jertfa sa, pietre rânduite numai pentru Templu, ca să zidească o cocioabă, acela se face vinovat de păcatul nimicirii Templului unic și sfânt al lui Dumnezeu. Căci ce sunt? toate partidele din creștinism, dacă nu cocioabe zidite cu pietre furate de la templul Domnului? Să nu uităm marele adevăr evanghelic. Toți răscumpărații Domnului Isus sunt pietre vii chemați să alcătuiască împreună un templu unic, o casă sfântă în care să locuiască Dumnezeu pe pământ, cum găsim în multe locuri din scriptură Evrei 3.6 și altele. Chiar dacă sunt partide în creștinism și, prin accidentul nașterii, fiecare credincios aparține trupește la una din ele, cel care este luminat de Duhul lui Dumnezeu trebuie să vadă adevărul și să-l mărturisească fără teamă. Partidele nu sunt lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu are un singur templu sfânt la care sunt chemate toate sufletele răscumpărate. Toți cei care stau în fruntea partidelor ar trebui să spună lucrul acesta pentru ca credincioșii să se poată iubi și prin iubire să aibă părtășie unii cu alții, neținând seama de partida din care fac parte. În felul acesta nu se mai nimicește templul lui Dumnezeu, dar dacă întrețin duhul de partidă, atunci cei care întrețin Duhul de partidă se fac vinovați de nimicirea Templului Sfânt. Orice fel de păcat îngăduit într-o adunare sau într-un suflet este mijlocul prin care diavolul de lovituri Templului lui Dumnezeu căutând să-L nimicească. Mare atenție! Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Prin stricarea templului, adică a bisericii lui Dumnezeu, mai înțelegem și schimbarea direcției, a chemării și a stării pe care ea, biserica, a primit-o de la stăpânul Hristos. Biserica nu are altă situație pe pământ decât cea pe care a avut-o și oare Domnul Hristos, capul fiind trupul lui. După numele pe care îl poartă, se poate vedea și poziția ei în lume. În originalul grec al Noului Testament, pentru cuvântul biserică, este folosit cuvântul eclesia, cuvânt alcătuit din prefixul ek, care înseamnă afară de, și verbul kalein, care înseamnă a chema. Înțelesul este, deci, o chemare afară din, adică un popor chemat cu un scop deosebit și hotărât. Unii au tradus cuvântul ecresia cu adunarea celor chemați sau scoși afară. E o traducere mai liberă, dar cu același înțeles. Biserica sau ecresia cu numele ei, este chemată, scoasă din felul de a fi al lumii. Toată lupta și lucrarea pe care o duce Eclesia pe pământ este să propovăduiască prin trăire și prin vorbă calea cea una a Domnului Hristos, capul ei. Biserica este deosebită de restul lumii prin sfințenia și lucrarea ei. Mădularele ei, membrii, sunt vii, întrucât formează trupul lui Hristos și nimic mort nu poate fi primit în el. Când însă în biserică de Duhul Lumii, asta înseamnă stricarea ei. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Biserica, adunarea lui Dumnezeu pe pământ, mai poate fi stricată și prin învățăturile străine de cuvântul cel scris al lui Dumnezeu. Aceste învățături schimbă direcția omului care în loc să meargă pe calea mântuirii merge pe o cale abătută. Toate învățăturile care au fost Introduce în biserică după primul secol al creștinismului, adică după apostoli și mai ales după secolul 3, sunt învățături străine de Noul Testament, sunt aluatul vrăjmaș care strică plămădeala adevărului mântuitor, sunt bomba diavolului aruncată în templul lui Dumnezeu, stricând dulcea părtășie a celor mântuiți și răsându-le în schimb o formă seacă de evlavie care nu mai seamănă cu adunările frățești înființate de Duhul Sfânt prin Apostoli. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Frații mei, judecata lui Dumnezeu este aspră. Să nu ne facem vinovați de păcatul nimicirii templului lui Dumnezeu, fie prin întreținerea Duhului de partidă, fie prin învățături străine de Noul Testament, fie printr-un alt păcat cuibărit în inimile noastre. Iată, cuvântul Domnului ne-a vorbit din nou și de data aceasta. Haideți acum să dăm citire versetului 18 de la 1 Corinteni, capitolul 3, care astfel găsiește. Nimeni să nu se înșele dacă cineva dintre voi se crede înțelept în feierul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Duhul lui Dumnezeu ne atrage puternic atenția asupra căilor lui Dumnezeu să umblăm pe ele și astfel să putem ajunge la țintă. Numai pe căile drepte se poate ajunge la lumina adevărului și a fericirii. Din rătăcirea și mizeria în care se zbate omul nu există izbăvire decât pe căile lui Dumnezeu. Cine încearcă altfel, se înșeală amarnic, afundându-se mai adânc în rătăcire și mizerie. Sunt legi a căror nerespectare te poate costa viața. Cine nu ține seama de legea gravitației și sare de pe casă, va muri cu siguranță. Așa și cu legile spirituale ale lui Dumnezeu. Cine nu va ține seama de ele, va pieri negreșit. Nimeni să nu se înșele, zice versetul de mai sus. Rău este când te înșeală alții, dar mai rău când te înșeli tu singur. Cine se înșeală singur, păgubește amarnic. Nimeni să nu se înșele, zice versetul de mai sus. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Dacă vrei să primești rânduielile lui Dumnezeu, adică cele adevărate și care îți pot da sigur mântuirea și fericirea, să te lepezi de ale tale. E o lege a Duhului de viață pe care încă nu plinești, nu poți ajunge la țintă oricât te-ai altfel, te-nșel singur. Cu ceea ce ai tu, omule, nu poți ajunge la mântuire nici înțelepciunea ta, nici puterea ta, nici bogăția ta, nimic din ce ai nu-ți poate da mântuirea și fericirea. Să ne aducem aminte de părintele Geron Iosif care a spus că suntem țărână, nimic, zero. Trebuie deci lepădare de noi înșine, trebuie golire de sine, trebuie să recunoaștem că suntem ceea ce suntem pământ, țărână și abia atunci Dumnezeu ne va umple cu harul său. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului, acestuia să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Altă cale nu există. A te face nebun înseamnă a te goli de tine însuți de pretențiile că ai fi fiind ceva. Ceea ce credeai că este bun în tine trebuie să arunci ca să poți primi adevăratul bun de la Dumnezeu. Dumnezeu nu toarnă harul său decât acolo unde vede vasul golit și curat. Cine își vede starea lui de mizerie spirituală și nu vrea să primească darul lui Dumnezeu este un nebun. Numai cu înțelepciunea dată de Dumnezeu poți să cunoști Tainele lui Dumnezeu, poți găsi drumul vieții și al fericirii, poți apăra viața și să o urci din treaptă în treaptă spre desăvârșire. Altfel este trudă zadarnică. Cu înțelepciunea veacului acestuia nu poți face nici un pas spre adevărul lui Dumnezeu. E ca și când ai încerca să te ridici în aer, dând doar din mâini și din picioare. Dumnezeu dă omului tot cei trebuie pentru o viață veșnică fericită cu un singur preț, să primească darul lui, adică să primească pe Domnul Isus Mântuitorul. Altă cale nu există. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C025 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Domnul Dumnezeu să miște inimile fiecărui om care nu-L are încă pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și să-L primească, iar noi care deja L-am primit, să umblăm prin El pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Dumnezeu noi și te Vă simt bine, simt bine, simt Noi te bine, simt te simt bine, simt te simt bine, simt bine, noi te simt bine, te bine, te bine, Și bine, Lom the